Kapitola první Na dosah Po naší výpravě pro jsem pokládal Felurian další, cílenější dotazy, týkající se jejich kouzel. Její odpovědi byly většinou nadálek zbláznění věcné. Jak zachytí stín? Mávla jednou rukou, jako by sahala po ovoce na větvi Takhle to očividně dělala. Jiné odpovědi byly nepochopitelné, plné slov své, jimž jsem nerozuměl. Když se mi pokusila ty výrazy vysvětlit, náš rozhovor upadl do řečnických propletenců. Místy mi připadalo, jako bych si našel tiší, přiděžlivější verzi Elodina. Přesto jsem se něco málo dozvěděl. To, co prováděla se stínem, se nazývalo gramarie. Když jsem se zeptal, co to obnáší, odpověděla, že jde o umění, jak věci přimět k bytí. To se lišilo od glamorie, což bylo umění, jak věci přimět ke zdání. Také jsem zjistil, že ve fae neplatí žádná obvyklá pravidla. Cíplátkový kompas je tu jen neužitečný kus cínu. Sever neexistuje. A když na obloze vládne věčný soumrak, nevidíš východ slunce. Ale když se pozorně podíváte na oblohu, jedna část obzoru je přece o odstín světlejší, zatímco na opačné straně zase tmavší. Když se vydáte ke světlejšímu obzoru, nakonec se rozední. Opačný směr vede do temnější noci. Když vydržíte kráčet dostatečně dlouho, nakonec uvidíte celý den a skončíte na místě, z něhož jste vyšli. To je tedy pouze teorie. Thelurian ty dva směry na kompasu FAE nazývala den a noc. Kromě toho ještě hovořila o tmě a světlu, létě a zimě nebo ku předu a dozadu. Jednou to též nazvala posměšností a ponurostí, ale co se ve způsobu, jak to vyslovila, mi vnuklo podezření, že to měl být žert. Mám dobrou paměť. Právě to snad je víc než cokoliv jiného podstatou toho, čím jsem. Na tomto nadání závisí veškeré moje ostatní dovednosti. Můžu se jen dohadovat, jak jsem ke své paměti přišel. Snad na to měla podíl moje raná herecká cvičení, hry, které moje rodiči používali, aby mi pomohly zapamatovat si verše. Možná v tom hrála roli i mentální cvičení, i mě Abenty připravoval na univerzitu. Ať už se vzala, kde chtěla. Paměť mi vždycky sloužila dobře. Občas funguje lépe, než bych si byl přál. Co se však týče mého pobytu ve Fae, jsou v ní podivné mezery. Mé rezovody s Felurian jsou průzračné jako sklo. Její lekce bych klidně mohl mít napsané na kůži. Pohled na ní, chuť jejich úst. Všechno je čerstvé, jako by se to stalo včera. Ale na jiné věci si nemohu vzpomenout. Například si pamatuju Felurian v nachovém sumraku se skvrnami, které na ní dopadají skrze větve, jako by se pohybovala pod vodou. Pamatuju si v mihotavém světle svíčky ve škádlevých stínech, jež více ukrývají, než odhalují. A pamatuju si ji v jasném jantrovém světle lampy. Vyhřívala se v něm jako kočka, její ku země chce, teple zářila. Ale na lampy ani svíčky si nevzpomínám. S takovými věcmi je vždycky dost práce a přitom se neukážu vybavit, že bych zkracoval knot nebo stíral slzy ze skleněného kloboučku lampy. Nevybavuju si vůni petroleje nebo kouře či vosku. Vzpomínám si na jídlo. Ovoce, chléb a met. Felurian jídla květiny. Čerstvé orchideje. Planét trelum, Bujný selas. Také jsem je okusil a nejlépe mi chutnaly fialky. Nechci tím říct, že jedla pouze květiny. Pochudnávala si i na chlebě, másle a medu. Ovzlášť ráda měla ostružiny. A měli jsme i maso. Ne k každému jídlu, ale občas ano. Zvěřinu. Bažanty. Filurian maso pojídalo tak krvavé, že bylo téměř syrové. Při jídle nedbala na etiketu. Žádná opětost jako u dvora. Jedli jsme rukama a zuby a když jsme pak byli ulepení od medu nebo krve. Umlý jsme se v jezírku. Pořád ji vidím před sebou, nahou rze smátou s krví na bradě. Byla vznešená jako královna, nechtivá jako dítě, vyšná jako kočka a přitom se ničemu z toho nepodobala. Ani v nejmenším. Co jsem chtěl říct, vzpomínám si na jídlo, ale nemám ponětí, kde se bralo. Někdo nám ho nosil, nebo ho scháněla sama. Nevybavím si to a nikdy by na tom závisel můj život. Pomyšlení na služebnictvo, které by narušilo soukromí její sounečné mítiny, mi připadá neskutečné, ale právě tak nemožná je představa Felurian, jak peče chleba. Na druhé straně strny to bych pochopil. Vůbec nepochybuju, že by dokázala nějakou uštvat a zabít holýma rukama, kdyby se jí zachtělo. Dokážu si představit, jak do ticha jejího palouku vstupuje plachý jelen. Představuju si, jak Felurian sedí, klidná a trpělivá, a čeká, až přijde na dosah.